وهو كريم وهاب منشئ السحاب وخالق الناس من تراب صلى الله وسلم وبارك على خير من صلى وصام وطاف بالبيت الحرام ما بعد سلاвай загла припада само uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala salavati do rosimo na posljednjeg božjeg poslanika sallallahu alayhi wa sallam njegovu porodicu plemenite ashabe i sve one koje islijede dana zatim cijene na braćao selam alejkum ورحمه الله تعالى وبركاته nastavljamo dalje sa opaskama i komentarom i prenošenjem govora islamske učenjaka kad je u pitanju djelo teuhida, djelo monoteizma šehhul islama Muhammeda ibn Abluvahaba, rahimahullahu ta'ala. Nalazimo se dalje u poglavljima u kojima šehh govori o gatarima, govori o prorocima i nadovezuje se sad, rahimahullahu ta'ala, i govori o jednoj vrsti širka, o jednoj vrsti nezahvalnosti, koja je bila prisutna koja bila prisutna u vrijeme el arapa starih arapa znači za vrijeme džahilijeta koju su nakon toga neki prenijeli i onaj te neke stvari neke te riječi rečenice ponavljale se, nažalost i u islamu i ponavljaju se i kod nas danas te neke stvari a to je kaže šejh rahimehullahu teala po bab ma ja e filistis filistisqa bil anwa po glavlje kiše na osnovu položaja zvijezda Znači, traženje kiše na osnovu položaja zvijezda. Dakle, listi skla traži se ne da očekuju ili da na osnovu toga rade i prave procjenu zbog toga što je Allah subhanahu ta'ala dao da su se znaci ili znakovijel e, pogodili ili posložili na određen način, već traže. Već traže. Ko, jer e, kada u glagolima u arapskom jeziku dođe znači is t znači ova tri harfa znači da se time hoće talep, zahtjev, molba, kao što je istelfe raje stelfiru da se traži jel, onaj onai istigfar da se traži oprost od Allaha subhanahu wa ta pa tako je ovdje došlo je istiska dakle da se traži kiša na osnovu položaja na osnovu dakle položaja uh, zvijezda rekli smo dakle da ova ovo ubeđenje da tira Od vremena kad su Arapi kanu ja'taqidunan nuđumulan va sebeb finuzulil matar fejeđalunaha esbaben. Dakle, vidimo da su oni smatrali, vjerovali i imali kod sebe to ubjeđenje i uvjerenje da su zvijezde u stvari sebeb, znači uzrok, da pada kiša. Da pada kiša. Dakle, ovaj... E, ovo poglavlje, rekli smo, povezano je sa prošlim poglavljem koje se veže za tenđim, za astrologiju, nauka o zvijezdama. Dakle, proricanje nakon toga, agatanje, e, donošenje određenih odluka, sudova i stvari na osnovu zvijezda, na osnovu ovaj ili na onaj način. A kada je u pitanju e, povezanost ovog poglavlja sa Kitabu Teohidom, sa samom temom jel, koju obrađuje ova knjiga, Uh, kako je to autor na naslovio rahimehullahu taala jeste da ljudi na dakle nažalost nažalost mnoge nimete mnoge blagodati od Allaha subhanahu wa taala pripisivali su određenim nebeskim tijelima u ovom slučaju zvjezdama pa su govorili dakle da el anasab asuqya wal ni'ma wal fadl dakle Da to što se zemlja napoji, da na, pa nakon toga Allah subhanahu wa ta'ala da ne da niknu, da porastu plodovi, pa su taj plod, tu blagodat, vraćali na položaj zvijezda, kada su one uz rok. A i čuli ste i kod nas za druge neke stvari, kad kažu on kada je rođen pod sretnom zvijezdom, jel, ili ko zna pod kakvom zvijezdom je on rođen i slično, to su velike stvari, to je izuzetno opasno da se izgovara i pogubno po insana, kako ćemo b. Nilaha i ta'ala govoriti onaj otim, otim propisima uz Allahovu Tebaraka wa ta'ala pomoć. Dakle, obaveza je muvahidu muslimanu, praktičaru, onome kui je spoznao Allaha jalla fil'ula i njegovu plemeni vjeru, en jensiba ni'am kullaha ila Allahi ta'ala. Da sve ni'mete, da sve blagojati vraća kome? Allahu subhanahu wa ta'ala. Da zna da su one samo od Allaha subhanahu wa ta'ala i ni od kog drugog. I da na tome bude zahvalan Allahu subhanahu wa ta'ala. Da traži samo od Allaha subhanahu wa ta'ala i ni od kog drugog. Nemaju ni zvijezde, ni mjesec, ni sunce, ni bilo koje, nebesko tijelo, nikakav, nikakav uticaj na e, događaje u životu ljudi. Nacije Allah subhanahu wa ta'ala taj koji dae, koji upravlja, koji stvara, obasipa ljude svojim blagodatima, onaj koji obskrbljuje al-jellä fi'l-ula. Dakle ovdje vidimo da ljudi prelaze Allahove subhanahu wa ta'ala granice, čine opasne prekršaje kad je u pitanju tauhid. Čine dakle opasne prekršaje kad je u pitanju tauhid. Pa kažu jel, uh, imamo dakle grupu ljudi koji kažu, dakle, uh, onak je neu'an, dvije vrste vjerovanja u ove zvijezde. Imamo oni i kažu da su zvijezde same po sebi izvor ovih kiše ili bilo kakvih vremenskih prilika, bilo da su pogodne ili nepogodne. I to je veliki širk. Nevijerstvo Allahu subhanahu tala, oni koji smatraju da su Šta? Da su izvor. Da su izvor. Međutim, imamo one koji kažu da su uzroci. Nisu izvor, ali su uzrok. Ali su uzrok. وَلَمْ يَجْعَلْهَا اللَّهُ تَعَالَ أَسْبَابًا Allah subhanahu wa ta'ala, te stvari, te položaje zvijezda, je to nije učinio uzrocima. Ne postoji nikakav dokaz za to. U tom slučaju, u tom slučaju je, dakle, to kufrun, asgar, mali, kufr. Mali kufr, opasan grijeh, veći od velikih grijeha, haramun minel muharramat, veliki haram, ali je mali kufr, čovjek time sebi krnji potpuni teuhid, potpuni monoteizam i vjerovanju Allaha subhanahu wa ta'ala. Jer negira ni'met na neki način, Allahu subhanahu da ta'ala negira da je to od Allaha, i pripisuje te blagodat i nekom drugom imallahu dželle fil ula i autor na početku navodi ajet Allaha dželle fil ula kad kaže vote cjalunun rizqakum annakum tukezebun i kazu mjesto zahvalnosti što vam je obskrba voda vi i poričete dakle ljudi kaže vote cjalunun shukra kao kao šejh salih al-šejh kaže tu zahvalnost za taj rizk za tu obskrbu pripisujete drugom drugom se zahvaljujete umjesto da se zahvaljujete Allahu subhanahu wa taala koji vam je to dao. Zatim kaže poslanik sallallahu taala alayhi wa al sallam od Abu Malik al-Ash'ari je da sallam rekao: "Arba'un fi ummeti min amril jahiliyyati la yatrukunah." Pazite na riječ, ona odnosno u rečenicu Allahov poslanik sallallahu alayhi wa sallam šta kaže? Kaže četiri stvari. Umom ummetu Su od stvari džahilijeta. Paganskog doba. Od nekih vjerovanja, ubjeđenja, navika i prakse pagana. Dakle, min emril džahilije. Kad kaže poslanik s.a.v. Min emril džahilije. Dakle, iz džahilijetskog doba ili od stvari koje su od džahilijeta. Juridu bihi ezem. Time hoće Da kudi ljude? Da ih ukori? Znači da treba te stvari da se klone i da te stvari ostave po strani. I da se njih odreknu. Kaže al-fahro bil-ahsab. Da se čovjek uzdiže svojim porijeklom i svojim položajem. A la vajji tekebbur v rif'a da se uzdiže na drugim i da se, i da se oholi tim. Zbog porijekla, zbog položaja, zbog mjesta je u kojem je i slično, da to smatra da je to neka velika prijednost i velika blagodat koja mu je data. Znači, pazite, uh, islamski učenjaci kažu da je to zbog, da to radi iz oholosti i da hoće time da se uzdigne. Ne, da kaže neku stvar, ako je neko plemenitog tog porijekla sa strane, da, su mu, da je poznato da mu je porodica dobra, da je, da kažemo, je stara čaršiska, da znači, da, se, da, da, imaju, da se vraćaju određenim znači manirima. Da to hoće da istakne, da ima manire, da ima kulturu, da zna edeb, da umije da se ponaša, da umije... Znači, u redu je da te stvari istakne. Međutim, sam geografski položaj ne znači ništa. I to je batili to je od džahilijeta, od paganizma? Koliko je samo čaršijskih ili FGR, jel, fina gradska raja, koji nas ne se ponašaju? Či živa istina. I to znamo. Ovaj opasna tema, jel, za opazar, ovaj... Međutim, šta ovdje hoće da kaže Allahoposlanik sallallahu ta'ala aleyhi wa sallneme? Da čovjek ne smije te stvari da ističe, da se time ponosi, da se time oholi na drugim. I to je paganski običaj. Međutim, ako hoće da istakne manire, da istakne kulturu, da istakne čast ili čojstvo jel, kako kažu, koje je vezano za određeno podneblje, sredinu, grad, čaršiju, zajednicu, u redu, ali da to radi na način samo zbog toga što je on, jel, onaj Na osnovu, znači, Allah s.a. mu dao da se rodio tu i on to ističe tomu glavni adutu svemu, neispravno. Znači, to je stvar koja je neispravna da se ističe na taj način i iz tog razloga. Jer znamo koliko ih ima, koji su has, ono što kažu učaršiski, a čine širka Allah s.a. I dalje i drži neki komunizam. Imaju neke svoje tripove, neke gitare, nešto. Pogotovo to radi ove, ovaj, ovu da ove naše uglavnom iz tih čaršiskih, meni staropazarskih porodica. Ima ih, razumije, ja rade i te stvari. Ta neka kultura neki. Neko kosmopolitanstvo i slično. I time čovjek ne treba da se ponosi. I to čovjek ne treba da ističe. Zatim, druga stvar koja je od džahilijeta, a ta'nu ta fil ansab da udara čovjek drugima na porijeklo, šta se ovdje misli da mu udara na porijeklo, e u da mu udara na nasb, da mu udara na to da da mu negira, da mu kaže, razumiješ, nisi od tog i tog oca, nisi od te i te majke i slično, da ga ne uvodila naziva, da je iz e, e izašao iz bludnogčina i slično, da mu negira njegove njegove njegove oče, njegove, djedove i tako te stvari. U takvoj situaciji, u takvoj situaciji, dakle to je od džahilijeta. Umojima svoje propise u šerijatu. Kad se govori o porijeklu, kad se govori o tome ko je čiji, kako i na koji način, kad se vratimo na ovaj e, propise nasljednog prava, e, onda treba da se utvrdi ko je čiji, ima li pravo na to, koliko šta, kako, koje je koljeno. To u redu za te stvari. Mišlim da neko nekog e, grdi i kori i psuje na osnovu toga, onda, jel, ne bi smio to da radi. Da se ne dovežemo samo na ovu prvu stvar, ona je dosta ovako, onaj, oko nje se dosta govori na te, onaj, podjele, onaj, bilo je, dakle, iza vrijeme poslanika, sallahu ta'ala, alaihi voselleme, da bedevije, da, pust, da, da divljaci, pustinjaci, niznali da se ponašaju. Ali to je isključivo... Bilo vezano za, za, onaj, zbog toga što nisu imali civilizovano ponašanje. Ne zbog njihovog geografskog položaja, već zbog te njihove otuđenosti od manira, od nauke i slično, i zbog određenog karaktera koji je bio prisutan. Ko što i nas prisutno da ljudi iz određenih mjesta, da ne imenujemo, ne umiju da se ponašaju. Dođe bi samo da grabi. Još ako je zaradio malo para, sve gleda, sve može da kupi. Ima to objeđenje. I to je došlo u hadisima Allahovu poslanika sallahu alaihi wa sallam. Men beda džefa, kaže Allahovu poslanik sallahu sall alaihi wa sallam. Ko se odvoji od beda, znači od bedevi, bedevija, pustinjak. Ko se odvoji džefa, postane krut, postane je grub. I nije više za unarod ili kao kaže poslanik sallallahu ta'ala aleyhi vasalleme, la tuqbalu šehadetu bedevijin ala sahibi karje. Ne prima se šehadet, svjedočenje, bedevije nad onim koje je civilizovan. Sahibi karje nad čovjekom iz grada. Međutim, nije ovo opšte pravilo. Da sad neko ne svati to je opšte pravilo i onda razumiješ da do... ođe... Ne, ne, ne, ne. Već ako se u drugim stvarima, znači pogleda se, već se govorimo, znači ponavljamo i podlačimo da se te stvari vraćaju isključivo na praktikovanje Allahove Subhanahu vjere i da se čovjek drži univerzalnih manira, adeba, odgoja i ahlaka da se ukiti lijepim osobinama. Pa makar bio iz najudaljenijeg sela, takav je civilizovan. Dok ima oni može da je rođen Jel u potok ili u Čukovac? Onaj, u sred potoka, eto, k'o naj starije naselje, ali ne zna se ponaša. Tako da ovo je izuzetno opasna stvar, da je ljudi ponavljaju, a ona je kod nas mnogo izražena. Inače na Balkanu, mnogo je izražena. A to je, jel mi, FGR, jel, Hrina Gradska Raja, ili mi Čaršiski, ovako, onako, Ali ne zna zbog čega to ponavlja. Kažemo, ima to određene stvari, ali moraju ljudi da se paze i, da, i ne smiju da se dijele na ovakav način. Allah subhanahu wa ta'ala je podijelio ljude na vjernike i nevjernike. I prednost imaju vjernici. Svakako. Nevjernici nemaju nikako. E onda unutar skupine vjernika se gleda koliko se ko drži vjera i koliko ko... Istinski, onako po što mi možemo da vidimo, ne znamo šta je u srcima ljudi, praktikuju ovu plemenitu vjeru. Kaže, fil ansab, i da ljudi ne giraju nekima ili da mu govore ružno njegovom porijeklu, to je isto od džahilijeta. Također, on se ne zna ni čije. Ima, govore ljudi kod nas. Od džahilijeta, od velike igrijeha. Zatim kaže, bin nujum. i to je ova stvar koja je spomenuta u poglavlju, da traže da se ljudi, jel, da traže kišu na osnovu položaja zvijezda. Kaže vannijaha i naricanje. Uglavnom, prisudno bilo ranije kod žena, kad im neko preseli na dođu, a to se praktiko i dan danas. Kako kaže poslanik sada Allahu Teala, aleyhi wa Znači, četiri stvari iz žahilijeta ljudi ih neće ostavljati. Sve ovo što smo naveli uglavnom praktikuju muslimani koji se pripisuju islamu. I ova stvar, enijaha, da dođu da nareču. Dođe žena, pogotovo je to kod žena prisutno. Neko preseli, dođe, plače, ja, stane da nabraja, bio si ovakav, bio si onakav, krene da se udara po licu, krene da čupa svoju kosu, da cijepa svoju odjeću. Kaže poslanik sa sene, enijaha narikača i da le ako se ne pokaje mevtiha, prije smrti tu ka mu je bi će je proživljena danu u Aleha Sir Min Kotron i kaže iimačee ona je odječu od katrana i košulju od svraba. U drugim hadimo posnadi s selim proklinje on koje naiču. I dođu, i plaču i kukaju. U je da insana, čovjeka, ženu savlada tuga. Poslanik s.a.v. kada mu je preselio sin Ibrahim. Kažu, toliko je plakao, htta bedet esnanu, da su mu se vidjeli kutnjaci. Teško mu palo, ali nema naricanja. I da se čovjek žali na Allahovu s.a.v. odredbu i kader. Teško je o saburi nije problem da čovjek zaplače, da pusti glas, da ali da stane i da mariči. Ko se to radi kod žena, to je već izuzetno opasna stvar. Od jahilijeta i od velikih grijeha i kako vidimo da poslanik sallallahu alejhi ve selleme govori kakav je hal ti osoba na suđenjem danu, da će posebna kazna ima za njih. što je izuzetno opasno. قال <قشو> زيد بن خالد رضي الله تعالى عنه في رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كلنا نمي الله أبو سنانيك صلى الله عليه وسلم ندان حدى بيه صباح نماز على إثري السماء كانت من الليل قال أبريد توقع قال يا ككشة قال يا ككشة فلمن صرف أقبل على الناس فقال يزفرشي نماز وقرنوه سكاليودما وقالوا هل تدرون ماذا قال ربكم؟ Dali znate, što je rekao vaš gospodar, subhanahu wa ta'la? Kalu Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah i njegov poslanik, najbolje poslani, znaju. Kale asbaha min ibadih mu'minum bivo kafir. Kaže probudio se ili ustao je od ljudi, od robova mojih, vjernik u mene i nevjernik. Fa emma men kale, kaže pa onaj kui kaže, kui rekao mutirna bi fadli wa rahmetihi, <laughs> Obskrbljeni smo, pala nam je kiša. Allahum subhanallahuumma subhanahu wa ta'ala dozvolom. Blagodati milošću. Fa dalike mu'min kaže to je vjernik u mene kaže. Wa kafirun bil kawabil A nevjernike u šta? U zvijezde i u ta nebeska tijela. Wa amma man qala mutirna binev i keda, vo keda, a onaj ko kaže zbog te i te zvijezde, zbog tog i tog položaja, pala nam je ova kiša i ova blagodat, takav je zaneverovao u mene, a povjerovao je u zvijezde. Prenosi Allaho poslanik, sallallahu alaihi wasallam, od svoga gospodara, jelle fil'ula. Ova riječ ili rečenica Allahu a'lem, Allahu vo rasuluhu a'lem, koja je bila praksa zhabar idvanu Allahi tala anhum kad nešto ne znaju, I kad njim je nešto skriveno da kažu Allah i njegov poslanik najbolje znaju. Allah i njegov poslanik najbolje znaju. Nakon smrti poslanika sallallahu ta'ala alaihi wa sallame inqata'at hayatuhu, njegov život ovu dunja lučki je završio i poslanik sallallahu alaihi wa sallame nije više među živima i nema znanje o onome što se dešava. I ne može više čovjek da kaže Allah i njegov poslanik najbolje znaju, već kaže Allahu a'lem, Allah najbolje zna. Dakle, vidimo da ovdje Allah poslanik s.a.v. u ovom hadisu govori o ljudima dakle koji vjeruju na ovakav način i smatraju da na položaja zvijezda bivaju obskrbljeni kišom, da su to ljudi koje Allah s.a.v. naziva nevjernicima, da su zanevjerovali u njega. Kažu islamski učenjaci, misli se dakle na mali kufar, na mali kufar zbog čega? Kaže zbog toga što oni e, te zvijezde smatraju uzrokom, a ne izborom. I u takvom slučaju je to, dakle, "Dja'alul asbab ma lam yaj'alha Allahu ta'ala." Učinili su da su određene stvari uzroci, a nije i Allah subhanahu wa ta'ala učinio uzrocima. Dakle, nem vjeruju u tšerik iostalal. Oni nesmatraju da te stvari direktno da da zvijezde direktno učestvuju na spuštanje kiše. Niti da učestvuju, dakle, neovisno od da ili da neovisno od Allaha subhanahu wa taala čine ili su izvor tih kiša. Već smatraju da su uzrok. I zbog toga je to mali kufar. Dok s druge strane, oni koji vjeruju da je matar da kiša Pada ili se spušta, jel? Zbog zvijezda i zbog toga što su one izvor i one su te koje daju, to je normalno, to je dakle veliki kufer i to je nevjerstvo i djelo koje izvodi izvjere. Dok mali kufer. nekad nam ova stvar, kad čujemo mali širk, mali kufer onako zazvuči, pa dobro, eto, bar se ne izlazi izvjere i slično, smo koliko je to opasan grijeh, da je opasan od svih veliki grijeh, da je opasniji od svih velike grijeh. I da je razlika između malog širka i velikog širka ta što čovjek u velikom širku, ukoliko se od njega ne pokaje, Allah s.a. ga neće oprostiti i ostaće vječno u vatri. Dokad je mali širk u pitanju, ukoliko se čovjek ne pokaje, Allah s.a. ga također neće oprostiti, ali neće biti vječno u vatri. Koliko će biti, Allah s.a. najbolje zna. Međutim, nije tahtil meši'a. Ah. Nije ono što je pod Allahom subhanahu, što Allah dao da je to pod njegovom voljom hoće li oprostiti ili neće oprostiti. Jer svi ajeti, hadisi koji govore o širku, uopšteno govore da Allah subhanahu ta'ala neće širku oprostiti na ove ko, ko se ne pokaje. Pa šeh Rimbaz između ostalo kaže, i ulema neč da je na tome, da e, dakle da mali širk podpada pod prijetnje velikog širka, jer je isti mustalah, isti je pojam, isti je termin i vesile, sredstvo koje vodi ka velikom širku, I zbog toga Allah subhanahu wa ta'ala je širk kao pojam u Koranu objasnio je da ga neće oprostiti onome ko se od njega ne pokaja. Tako da najkočini mali širk, mali kufr, Allah subhanahu wa ta'ala ga neće oprostiti onome ko se ne pokaja, tim razlika između velikog i malog širka jeste ta što mali širk neće biti čovjek vječnu u vatri, šalahu ta'ala, dok ako se ne pokaja od velikog širka, takav je od mušljika i bit će vječno u vatri. Zatim hadis Ibn Abbasa, قال بعضهم صدقناه كذا nadovezuje se takođe na ovu stvar. Pa kažu doista istinuje, istina je da se jel prikazalo se na osnovu te i te zvezde i slično. Pa je pala kiša i onda je Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu citirao baš ovaj ajet koji je autor citirao, koji je autor citirao na početku. A rezime ovog poglavlja. Praći joj, završavamo govor o ovim vrstama širka i o astrologiji i o proricanjima na osnovu zvijezda i na osnovu ovih nekih pojava prirodnih, nebeskih i slično, jeste da Allah subhanahu wa ta'ala je te stvari, ta nebeska tijela, sve predmete, On je taj koji ih je stvorio i on je taj koji njima upravlja, i on je taj Jelle Fil'ula koji je dao te stvari da budu znakovi ljudima. Međutim, nikako da ta tijela imaju sama po sebi neku moć, da imaju sama po sebi neki uticaj, da imaju sama po sebi određenu mogućnost, već je Allah subhanahu wa ta'ala taj koji daje blagodati, koji obskrbljuje. Dakle, niti ih je učinio uzrocima za ove stvari, niti da te stvari neovisno mogu da utiču na živote, na živote ljudi. Tako da na name da nove na stvari upomenemo da ih se klonjimo i da vjerujemo i ubjegđeni budemo da sve što dolazi dolazi samo od Allaha dželle fil ulaide. Allah subhanahu wa taala taj koji daje, uzima, obskrbljuje, spušta kišu, upravlja kosmosom koji će nas nakon smrti proživjeti. Zatim autor, rahimahullahu kreće sa novim poglavljima i novim mes'elama koja se tiču dijela srca ili srčanih ibadeta. I kreće sa mes'elom, počinje da nam govori o ljubavi. I kaže, bab, kaulillahi ta'ala, poglavlje, govor, O govoru Allaha subhanahu wa ta'ala u suri Al-Baqara, wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubillahi. Kaže od ljudi ima oni koji pored Allaha uzimaju <coughs> božanstva. Vjeruju da on ima partnere, da ima slične Vole volej kao što vole Allaha subhanahu wa ta'ala dakle vidimo da autor rahimehullah ta'ala počinje da nam govori anil ibadat alqalbiya usrčanim ibadetim jer sto ibadeti koji su suština koji su bitni to su ibadeti koji razdvajaju munafika od vjernik koje zna samo Allah subhanahu wa ta'ala i ibadeti na koje Allahov, fil rob, mora da obrati posebnu pažnju. A to je da iskreno i istinski sve ibadete obrede. Cijelo svoje vjerovanje gradi, ispoljava, manifestuje Allahul Jalalul Ala, ismo radi Allah subhanahu wa ta'ala. Da Allah subhanahu wa ta'ala svim ibadetima učini jednim božanstvom, dakle da ih sve upućuje samo Njemu. Pa ovdje autor govori o ljubavi, al-mahabba. I onda će nam navoditi dokaze. Do Kad je u pitanju ljubav koju su spominjali islamski učenjaci, jedna od Ljepši knjiga jeste Kaidetum filme Habbe od Šeho Lisname i Bentejmije, Pravilo u ljubavi. Jer zbog ovih stvari dešavaju se veliki problemi. I ljubav je sigurno ko pojam, ko osjećaj, jedan od najvećih i najžešćih i najjačih pokretača insana. Od najjačih motiva. Uiteraju insana da određene stvari radi ili ne radi. Ukoliko je ima ili nema te ljubavi. Pa nam prije svega govori an mahabbatul ibade, o ljubavi koja je ibadet Allahu subhanahu wa ta'ala. Da čovjek mora u tom ibadetu da se veže za voljenog za Allaha dželle fil ula. Dakle mahabbatul ibad ljubav ibadeta Ve ta ibadetska ljubav, njeno mjesto je u srcu. Ma' al-ragab wa al-rahab, sa nadom fi muradi il-mahbub. da bude čovjek pokoran i da se trudi, da radi i čini ono što od njega traži, taj voljeni, Allah jalla fil-ula. Wa al-bu'du, amma la ju'hibbu il-mahbub. se kloni svega onoga što ne voli, onaj koga on najviše voli a to je Allah subhanahu wa ta'ala dakle yajib an yuhibba obavezno je da se Allah subhanahu wa ta'ala voli ita ljuba prema Allahu subhanahu wa ta'ala mora da bude ispoljena i da čovjek osjeća samopravanjam udjela fil ulah mustaqillah neovisna upućena samo Allahu subhanahu wa ta'ala ljubav znači sami osjećaj voljenja, hajanja, jel' kako kažu kod nas, da voliš Allaha subhanahu wa ta'ala, da mu i ibadete, da to radiš sa merakom, sa voljom i željom i nadom i strahom. Dakle, ova ljubav pruzrokuje strah također, da se bojiš Allaha subhanahu wa ta I taj strah gdje se poslije vidi kako i na koji način? Da radiš i da činiš one naredbe koje ti on. Propisao i, i da se kloniš zabrana koje on postavio subhanahu wa ta'ala. Zbog toga islamski učenjaci, neki od njih, kažu ljubav mutaallika billah. Koja je vezana za Allaha subhanahu wa ta'ala ima tri vrste. Prva, muhabbetu ljubav prema Allahu subhanahu wa ta'ala. To je koju smo mi opisali i to je od najuzvišenijih i najveličenstvenijih ibadeta i obaveza je čovjeku da u ovoj ljubavi da nikog ne voli ovako osim, osim Allaha. Samo se Allah ovako voli. Onda imamo mehabbetun fillah. Ljubav u ime Allaha i radi Allaha. Također takođe povezana sa Allahom. Da voliš poslanike, alaihimu salam, ađema'im. Znači, pazite, izuzetno bitna i precizna stvar. Navodi je također šeha Abdelallahu Neiman. Ko odgovor ku burijama... Sufijama i ma koji pretjeruju u pitanju ljubavi prema poslaniku, sallallahu alaihi wa sallam. Poslanik, jel, sallallahu ta'ala, alaihi wa sallam, se voli isključivo radi Allaha, subhanahu ta'ala, jer ga je Allaha, subhanahu ta'ala, odabrao, Allaha, subhanahu ta'ala, ga je poslao, Allaha, jalla, fil'ula, ga je obavezao i nas obavezao, dakle, mi se S tim što volimo poslanika, s.a.v. približavamo Allahu, hoćemo Allahovu s.a.v. naklonost, hoćemo Allahovu s.a.v. zadovoljstvo, hoćemo Allahovu s.a.v. milost, radimo to jer nam je On naredio. A ne zbog toga što je poslanik s.a.v. što je On lično, što je On Muhammed ibn Abdillah. Mi ga volimo zbog svih stvari Allahovog poslanika, s.a.v. Ali prije svega, isključivo, zbog toga, što ga je Allah subhanahu wa ta'ala odabral, što ga je Allah subhanahu wa ta'ala odlikoval, i što ga je Allah subhanahu wa ta'ala nama poslao. I zbog toga nam je draži od nas samih, od naših roditelja, od jece i od svi, salallahu ta'ala, alaihi vasallam. Ali ta ljubav nije mustaqilla, nije neobisnav, naprima Allahovom poslaniku, salallahu ta'ala, alaihi vasallam. Zbog toga imate, kako... Uh, Sofije i druge zabludjele skupine pretjeruju po pitanju poslanika alejhi musallama ejm'ein i dobrih ljudi ashabari radvanallahu ta'ala anhum i drugih popućivamo kad je u pitanju el-beit porodica Allahov poslanika sallallahu alejhi ve selleme pretjeruju pa veličaju njihovo bič ne veličaju šerijat Muhameda sallallahu alejhi ve sellem ne veličaju sunnet Muhameda sallallahu alejhi ve sellem ko se namoči bedillah jo je samo kod ovih bogotovo imašovi naših ovamo onaj e, Sufija on govori on se fata za srce što čuje Allahumma salli ala Muhammed on se ufati za srce a prije bradu ufati se za srce a radi novo tarije suprotno ono ono me čemu je postanik sa selam pozivao nema postanik sa ništa otoga što ti fataš za srce ali to je neispravna ljubav Allah jalla fil ula nam to uh, pojašnjava u svoje plemeto i kiziju suri Ali Imran. Qul in kuntum tohibbun Allahe fettebi'uni juhbibkumullahu e agfirlikum dhunubakum. Reci ako Allahe volite, me ne slijedite. Pa če vas Allahe za voljet ti? I grijehe vam oprostiti. Dakle, Ljubav prema Allahu, ljubav prema poslaniku sallallahu ta'ala aleyhi wa sallam. Reflektuje se kako, vidi se, dokazuje se, na koji način, na koji se način argumentuje. Tako što slijediš poslanika sallallahu ta'ala aleyhi wa sallam. Tako što voliš njegov sunnet, ono sa čime je on došao, volimo i njegovu ličnost. Volimo sve što je vezano za Allahovog poslanika sallallahu aleyhi wa sallam. Međutim, prije svega, nama je najbitnije ono, U nas je pozivo Allahov poslanik, sallallahu ta'ala. Dakle, to je druga vrsta ljubavi, mahabbetum fillah. Ljubav ima Allaha na tom, na prvom mjestu su Allahovi poslanici, alaihi musallam ajma'in, dobri ljudi, vjernici. I da čovjek, dakle, voli u ima Allaha i mrziv Allaha i radi Allaha, subhanahu wa ta'ala. To mora da se iskleše. I to mora kod nas da se... Dobro svati. Jer mnogi ljudi vole i mrze radi nekih drugih stvari. Sa ljudima prijateljuju ili neprijateljuju zbog raznih stvari. Možda smo mali da vidimo, mali smo priliku da vidimo u ovim danima koji su prošli, oko čega se ljudici imaju. Jer i ko postavio parametre da vidimo šta kaže Allah i njegov poslanik sa vallahu, radim sa. Kako bi postupio Allaho uposlanik sallallahu alayhi wa Ja nisam vidio. Pratio sam, slala se obraća, svašta nešto. Samo neka nam je Allah jel'e fil'ula u pomoći. Treća vrsta ljubavi koja je vezana za Allaha subhanahu wa ta'ala mehabbetun ma' Allah. Ljubav sa Allahom. Ljubav sa Allahu Da nekog, da voliš Allaha subhanahu ta'ala i da uzega voliš nekog koji se Allah subhanahu ta'ala voli, a to je ljuba mušrika. Ljuba mušrika. Volje sa Allahom svoja božanstva. Bilo šta da su ta njihova božanstva. Bilo da su to, jel, ko što je bilo za vrijeme mušrika meke, da su ta božanstva, koja su so obožavali kojima su so prinosili žrtve, djaluhum učinili su so i šefadžama, smatrali su so da su so oni oni koji će se so zagovarati za njih kod Allaha subhanahu ta'ala. Voljeli su i ko što se Allah subhanahu wa ta'ala voli. So I ta I prema, prema njima iskazivali tu ljubav. Mehabbe, ragban wa rahba. Strah, kroz strah i nadu. Hoće li im biti primljeno djelo kod tih božanstava ili im neće biti primljen. Tako isto rade ovi koji obožavaju kaborove. Tu ljubav koju osjećaju prema evlijama. Kad se ovi Sulejmanije, kad se povezuju sa kroz njihove zikrove i to sa Sulejmanom, Tuhananom, jel pa im on dođe kroz te njihove halke i on onda ovi kad govore Abluqadiru, Djejlaniu, koji je čisto od njihovi gluposti, Onda ovi koji dozivaju rifa'ija, bedevija i ostalje evlije. I ti kad ga vidiš kad dođe na kabur, kad dođe na turbe, manji od makovog zrna. Savio se k'o što se pred Allahom, jale fil ula savija. Ispoljava pred tim kaburom ono što treba da se ispoljava pred Allahom, wa od skrušenosti, poniznosti, ljubavi, straha, nade, sve je bacio pred taj kabur. Pa ne smije da prođe ako ne znam ne ostavi pare. Ne smije da prođe ako se ne znam ne potre, o tome ne smije. To je sve dakle ta ljubav koja je ljubav i badeta. I uz Allaha je upućuje se i čini se i svečase prema drugom. I to je djelo širka. To je djelo velikog širka. Dakle, mahabbetul ibade, kako kažu islamski ibadat, je od najvećih i najveličenstvenih vrsta ibadeta. Zbog toga je obaveza da se samo Allah voli na takav način i niko drugi. I niko drugi. Kad je u pitanju ova ljubav ima Allaha subhanahu wa ta'ala, po to podpada i ljubav koja je, je mahabbet obi'ije, ljubav koja je prirodna, koja Allah subhanahu wa ta'ala, Da, jel, da ljudi osjećaju, poput jel, da čovjek voli ženu, da otac voli svoju djecu, da majka voli djecu, da djeca vole majku, da voliš druga, da voliš brata, da voliš profesora, da voliš znači te stvari, da voliš onako neke ljude, drage, to nije ljubav koju prati, raga bo rahab, nada i strah. I nije ljubav zbog koja streperi srce u tom smislu. Jer čovjek voli dijete, život bi dao za njega, ali kad ne sluša laganoga i šiba, znači nije to ljubav i vadeta. Voli ženu, život bi dao za nju, ali ne znači da će da i se pokonava. Znači to nije ljubav i vadeta, to je prirodna ljubav. I ako imate neke pokornosti i to koja nije ta pokornost ibadeta. I zbog toga Allah subhanahu wa ta'ala kaže o nasi min endaden, a o ljudi ima oni koji, jel, pored Allaha subhanahu wa ta'ala uzimaju i čine i smatraju da on ima partnere, da ima drugove, da ima rivale, da ima one koji suđeluju u Allahovim subhanahu wa ta'ala svojstvimu stream, svoj i u njegovom gospodarstvu يحب, يحبونهم كحب الله vole ih kao što se Allah voli kao što vole Allaha subhanahu wa ta'ala dakle ovdje vidimo imamo dva tefsira kadju pitanju vajajat jedni kažu vole kao što se Allah voli kaže oni vole ta svoja božanstva kao što vjernici vole Allaha subhanahu wa ta'ala dok drugi tefsiri oni ispravni Allah subhanahu wa ta'ala najbolje zna da govori o muslicima da su so oni imali tu ljubav prema Allahu subhanahu wa ta'ala kao uzvišenom gospodaru Međutim pored Allaha i Njih isto su tu ljubav ta i ispoljavali ovim, ovim božanstvima. I duoka za to nam je u drugim ajetima Allahove subhanahu wa taala knjige kao što je sura Shuara' kaže ta Allahi in kunna la fi dalalin mubin kaže tako nam Allaha bili smo u stolkoj zabludi. Šta kaže? Iznu sewikum bi rabbil alamin. Kad smo vas poistovjetili sa gospodarom svih svijeta. Dakle, to će Allah subhanahu ta'ala govoriti. Jad žal i tugu stanovnika vatre kad vide koliko su kiks... Pa su tu ljubav ispoljavali na takav način da su ta božanstva, bilo da su živa, mrtva, da su predmeti, da su neke imaginacije, da su bilo šta. Voljeli ih ko se Allah subhanahu wa ta'la voli. Dakle, te idole za koje su svoja srca vezali, zbog toga će na sudnjem danu žestoko žaliti. Zatim, dalje autor govori, dakle, ovo je ljubav koja je širk i koja izvodi iz vjere, da tu vrstu ljubavi čovjek upućuje ili da osjeća prema nekom drugom, ima Allah s.w.t. izlazi iz vjere. Ljubav koju prati pokornost, koju prati strah, nada, da čini stvari koje Allah s.w.t. od njega traži i sl. Ako to radi isprav nekog drugog, jel? izmeti u određenom kaburu da ga taj kaburne kazni ili će ako mu bude izmetio i, i radio ne znam ovo onda će imat veliki bereket i slično tako situaciji to je veliki širk još plus što oni te mrtvace koji su se sami o svom halu zabavili možda im je Allah suhana ta'la oprostio možda nije oni njih dozivaju dalje kaže kul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun kaže dalje ovdje u ovom ayetu sure Toba Allah dželle fil alai raziyakum očevi vaši sinovi vaši ili djeca vaša imeci vaši žene vaše braća vaša kuće vaše draži od Allaha subhanahu wa taala i njegovog poslanika sallallahu alayhi wasallam i od jihadana Allahu subhanahu wa taala putu fatarbasu hatta yati Allah bi amri kaže pa sačekajte dok Allah sa svojom odlukom ne dođe. Akle zhestoka prijed. Ak, vodje vidimo an mahabbata Allahi wa ajaba. vidimo da je ljubav prema Allahu iznad svake ljubavi. Znači, ovo su sad stvari koje Allah je Allah nabrojao u svojoj knjizi, koje su dozvoljene da se vole. Međutim, ako prijeđeš tu granicu, da im daješ prednost nad Allahom subhanahu wa ta'ala, onda ima žestoka kazna. Onda je žestoka kazna. Kaže, pa sačekajte dok Allah sa svojom odlukom, sa svojom odlukom ne dođe. Dakle, nekad ta ljubav... Može biti fiskun ovalal, veliki grijeh i zabluda. Ako ne dostigne ovu vrstu ljubavi koju kojoj smo pojasnili, a to je ljubavi i badeta. Međutim, čovjek ne prednost ženi, djetetu, bratu, ovome ili onome u odnosu na namaz, na nešto. Okranio si tu ljubav prema Allahu subhanahu wa ta'ala i napravio si veliki grijeh. I napravio si veliki grijeh. Kako Kaže Allahov poslanik sa sinom hadisu Ansa kaže la jo'minu ahadukum hatta akun ahabba ilayhi min waladihi wa walidihi wan-nasi ajma'in Neć nikod od vas vjerovati potpunim imanom dok mu ja ne budem draži od njegovog djeteta, od otca i od svih ljudi. A dakle, Allah Allah njegov poslanik sa sinem moraju da su nam draži od svih ljudi. Allahov hater I hatar njegovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam nam je iznad svakog hatara. Nema kompromisa kad je u pitanju Allahova subhanahu wa ta'ala vjera. Pazite iskrenost, sad ovdje i ovu, ovaj slučaj kad je Umar radijallahu alaihi wa ta'ala anhu došao i rekao postanik, sallame, Allahov poslanika sallallahu alaihi wa sallam, Allahov poslaniće, volim te više od svega i više od svih. I draži si mi nego sve što postoji ila minnavsi, osim od sebe. Pa mu rekao poslanih sallallahu sallam, ya Umaru Hatta akuna ahabbe ilajke min nefsi O omere sve dok ti ne budem draži od tebe samog Pa je Omer došao i rekao entel an ahabbu ilajke ti si sad doista draži i od mene samog Taže, fel'ane ya Umar, pa mu rekao poslanih sallallahu sallam u hadisu kojeg navodi imam Bukhari Sad, o Omere, upotpunio se tvoj iman. Dakle, vidimo da nekad može ta ljubav, ukoliko nije potpuna i ukoliko čovjek ne daje prednost Allahu Subhanat-al-Niqom, poslanik sva selleme, dakle, Koranu i sunnetu i šerijetu, može da bude grijeh. Ne mora da znači da je uvijek kufr, kao što imamo ovdje u ovom slučaju, kako je to pojašnjeno, u ovoj prednji. Dakle, laju minu ehadukum, niko od vas neće potpuno vjerovati. Kako da u svakom slučaju, u svakoj sekundi situaciji, vremenu, mjestu, prostoru mora da da prednost Kur'anu i sunnetu Allahovog poslanika sallallahu ta'ala alayhi ve sellem. Kaže Šejhul Islam Temi mi u knjizi Qa'idatu fil Mahabba, pravilo ljubavi, al-mahabba je latih tuharrik. Ljubav je tako ja pokreće. Veledi yuhibbu ad-dunya yataharrak lil-dunya, na koli dunyalo konkretni vi znate. I to dobro vidimo svi. I nama se ima to dešava. Kovali Dunjaluku, on gine. Samo da mu je da skuplja. I mi vidimo ovih dana koliko se vodi bit kao ko Dunjaluka. Ja se mislim vode radi Allaha da da, da da ljudima bude bolje. Ne sumnjamo, ima Inša Allah iskrenih insana. Ali sam to toliko da i zabolje srce za nas. Nešto Allah mi... Nisam toliko baš siguran. Da Allah samo podari hajr šta je za Islam i za muslimane. Kaže... فالذي يحب الدنيا يتحرك إلى الدنيا أنا أقول لدنيا لك ونكريك يكا دنيا لك إدية يوري بطو إليه ودسنو أنا أدمار والذي يحب العلم يتحرك للعلم أنا أقول لذي نعني كريك إستراجوه إزوشاوه وليزي يحب الله جل وعلا محبة عبادة أنا أقول الله ومه لباوله كريا إبادة والرغب والرهب سنادوم يتحرك kreće se i pokreće taliban limarvatihi da traži njegovo zadovoljstvo kako će da traži zadovoljstvo Allaha subhanahu wa ta'ala tako će da radi, da čini ono što mu Allaha subhanahu naredio mub'idan amma fihi mesahito rabbi jale ala i kloni se udaljava se od svega onoga u čemu ima Allahove subhanahu wa ta'ala srđbe i stvari koje mogu prozrokovati Allahovu subhanahu wa ta'ala srđbu da gori je onaj koji voli Allahovu Tako da svi li sunnet Allahu poslaniku sasele. Voli inshallahovu poslanika sallallahu Čuješ određeni propis gleda da ga praktikuješ. Gledaј da ga praktikuješ. Evo da se vataš za srca. Pokupe se u tekiju i krene. Hiljadu salavata. I baca glavu lijevo i desno i dođe i oni voli Allahu poslanika sallallahu alayhi wasallam. Čuje on plače za Allahov poslanika sallallahu A ne čeru slijedi išnjegov sunnet. Slijedi išnjegov sunnet. I držite se mog sunnet. Adu alaiha bin nawajidu. Hadisu Arbada ibn Sarje. Kud tirmi dhije i kud držite se za njega kutnjaci. Kama je slijedi iš uputu Allahovu slijedi išnjegov. Slijedi Takođe kod Buharija i kod Muslima da je Poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao men thalathun man kunna fehi wajada bi halawata al-iman Tri stvari koje se nađu kod roba osetiće slast i užitak imana dakle onaj potpuni užitak jer je upotpunio svoj iman قال ان يكون الله ورسوله احب اليهم مما سواهم دم الله ينقوا اضلانيك بده درزبي او سيostal i od svega i tache inshallah taala njegova savjest njegova dusza bit mirna wa an yuhibb al mar'a la yuhibbu illa lillah ida wali insana covieka daga ne voli osim radi allah wa I da mrzi, da mu bude mrsko da bude vraćen, vraćen u kufr, kao što mrzi da bude da ga Allah subhanahu wa ta'ala baci u vatru. Znači, toliko daleko treba da bježi od kufra i svega što vodi ka kufru. Od svakog rizika. Također, Ibn Abbas se pre, uh, prenosi da je rekao, من أحabbaله وغdaله, on kovoli radi Allah imrz radi Allah ualله wa i prijatelju e radi Allah waada wa fillah Ie prijatelju e radi الa fene ma tunalwalat Allah bidalike. tim svojstvima ti djelima će dobiti status Allahhovog evlie. a ta je status Allahvok evlieje koje su njegove privilegje i beneficije maحabbatum onnos. Da Allah subhanahu wa ta'ala voli i da ga Allah subhanahu wa ta'ala pomaže. Kad će se to desiti? Kad bude volio i mrzio samo radi Allaha I kad se sa ljudima svađa i kad se ljudima prijateljuje. na to radi samo u ime Allah subhanahu wa ta'ala. I samo zbog Allaha i Allahovog šariata. Ljuti se, rasrdiu se zbog čega? Jer se prelaze Allahove jale fil'ula granice. Kaže Ibn Abbas, dalje, radijallahu ta'ala anhu, Kaže: "Voljen jejda Abdul Ta'am al kaže: "Nečo svetiti taj užitak, slast, slatkoću imana, u inka surat salatuhu", pa makarimao puno namaza, puno posta, dok ovo prvo ne upotpunije. Dok mu se ovo prvo ne ne slegne onako kako treba. Kaže i govori o jednoj činjenici koja je već tad krenula da se dešava i događa je prestalani dan danas vkad sarata amettu mo ahatati nassi aja bri dunja. A kaže vidimo da je bratim mljenje, izbližavanje ljudi postalo kaže u ovom vremenu zbog dunjaloka. Zbog interesa odda keja juđdiji aja ehli še, a a to i lište ne koristi. Ode dunjaluk odje to njiho obrastvu. Ode interes za boravega, ke en neule mjekun. Ko da nikad nije ni bio i nije postojao. Što je govorio mu Alija radijal ili Alija? Alija radijal latranahu kad je postao halifa, kad su ga pitali koliko imaš prijatelja. Kaže Sad više ne znam. Znao sam ranije više ne znam. Otvorio mi se dunjalu kdo bio vlast. Sad svi hrle njemu, svi su mu prijatelji. Više ne znam kom je prijatelj a kom je ne prijatelj. Ko je tu iskreno a ko je tu iz interesa. Kada mora čovjek da pazi zbog čega i kakui, na koji način gradiš svoje veze, svoje konekcije. Je li to radi Allaha subhanahu wa ta'la ili radi nekog interesa? Molimo Allaha fil ula, da nas učini od onih koji sve što rade čine, čine to samo radi njega i u ime njegovo. I da on subhanahu wa ta'la bude zadovoljan kaže mu Abbas da je motekutate behm alasbab kad im se siputevi spasa pokidaju kome oni makoji su voleli neke druge kao što se Allah subhanahu wa taala ne bude na sudnjem danu značilo ništa kako kaže al-Jele kako god je šejtan i kaže ja nisam imao sama ništa. Wara'abul azab i vide kaznu koja će za desiti. Otakotatat bihimul asbab, kad im se svi putevi spasa pokidaju. Ništa ti ta ljubav prema tome nije značila. Stoga rezime, sažetak po uglavlju jeste da ljubav ibadeta istinska ta ljubav upućuje se osjećase e uh, samo prema Allahu subhanahu wa ta'ala. Dakle čovjek insan Bilo da je muško ili žensko, obožava Allaha subhanahu s ljubavlju, tako što osjeća nadu i strah, pokorava se Allahu subhanahu wa u naredbama i kloni se njegovih kodnici se njegovih zabrana. I tu vrstu ljubavi ne smije da upućuje nikom i ne smije da je osjeća ni prema kome mimo Allaha subhanahu wa Onda imamo vrstu ljubavi jelkoja je u ime Allaha subhanahu wa a to je ljubav prema njima, dakle prema vjerovjesnicima i poslanicima lijek im su na m'me'in na prvom mjestu zatim ta ljubav u im Allaha koja je prirodna je prema ljudima imamo onu ljubav koju smo rekli sa Allahom kako su to osjećali mušrivici i ta stvar ta ljubav to je ibadet i to je neispravno i to je širk imamo vrstu ljubavi koja je haram a to je da čovjek da je prednost voj dunja ljubavi prirodnoj ljubavi nad ovim šerijatskom nad ovim ibadetskom a to je da daje prednost onima koje voli i prema kojima osjeća određenu naklonost nad Allahovim, subhanahu ta'ala, šarijatom, nad Kur'anom i nad, nad sunnetom. Allaha, subhanahu ta'ala, molim, fil ula, njegovim najlepšim imenima i savršenim svojstvima da nam u srca usadi čisto jasnu, kristalnu ljubav samo prema njemu da sve što radimo, radimo samo radi njega i u ime njega, subhanahu wa ta'ala, iskreno, I ispravno onako, kako je to radio, Allaho posanik, sallallahu alayhi wa sallam, idanas Allah proživisa, najbolima voga ummeta, veroviasnicima, shahidima, iskrenima, isa vernicima, walhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu alayhi wa sallam, ala lbina Muhammad, sallamu alayhi wa sallam, wa